God afton och välkomna. Eller, varför säger jag god afton? Ja, hur som helst. Välkomna till huvudnyheterna. Stålhammar tycker att det är ett bättre namn på en kemtvätt. Att Lady Macbeth är ett bättre namn på en kemtvätt än Outdamned Spot. Jag tycker inte alls det. Dessutom de har han varit på toalett. Är det huvudnyheterna? <laughs> det här är hans alltså nya folkliga framtoning som man just har lanserat här är den här, här goda killen som kommer att köta med oss. Ja, vi kommer jag att köta. Ja, du, David. Jag tycker fortfarande att Macbeth, Lady Macbeth är ett bra namn på en tjänstvätt. Nej, det var ju tvärtom. Ja, just det. Det var det du sa. Ja. Det. Lady Macbeth är ett bra namn på en tjänstvätt. Som är dygnet rumtvätt. Ow, fördömd spot. Ja, ja, för Macbeth hath murdered sleep Ingen som. Exakt! En... Och någon no, undrar no, no. så här liksom som, stäng ni? Kan någon ringa och fråga, hej det är Lady Macbeth, jämt När stänger ni? Vi stänger aldrig. Mm. Därför att... Macbeth hath murdered sleep. Therefore Cawthor will sleep no more. The Thane will sleep no more. Ja, men det är jättebra no med en skjortan då. kan ju få bort såsläckarna. Det är tomatsopa på hela bröstet. Ja, oh. oh, damn spot. Det var ju fan lisa när Macbeth kämt vett. Jaja, det funkar, funkar. Det var ju järnligt bra alltså. Har du... Gubbe. <laughs> På den vägen borde. Och den vägen var det. <clears throat> Jag har tidigare till David. Äh, ett. Äh, ska vi säga. Ett självbedrägeri. Vilket var det? Det var självbedrägeriet jag gjorde. Ja, ja, ja. Jag, jag, var, jag var singel under en längre tid. Jag var ensam. Och, äh, någon gång så, så kom jag fram till det här. Liksom, för att inte lida av ensamhet. Mm. så skulle vi vilja göra ensamheten till någonting som eh, man önskade istället. Så när jag var han gick ut i Domus Avenue och när jag skulle handla mat där så kunde jag se en, en kvinna lite längre fram och så kunde jag föreställa mig att vi har varit gifta då i ett par år och nu har hon haft sex med min bästa vän. Eh, hon har tagit ut pengar från vårt gemensamma bankkonto och de har köpt en resa till Thailand, bägge två. Men en grej vi vi kommit överens om och det är att det ska vara lättmjölk hemma. Så plockar hon upp den här röda mjölken här då är det slut. Och jag vill inte gjort med någon. Visst inte vem var det? Det var bara någon orsjulig kvinnor, liksom 20 meter ifrån, som plockade upp en röd mjölk och då kunde jag bara liksom med det här scenariot såhär, nu, nu är det slut, nu är det över. Då kunde jag säga plocka upp den här röda mjölken, hon plockar upp den. Gå, gå nu bara, gå ut härifrån. Jag står kvar här på domisarbetet. <laughs> Jag står kvar här. Går du? Går du? Ta barnen. Ta villan. Ta allt. Jag står kvar. En man måste dra en gräns och låta roden här. Jag, för Efter det så var ensamheten så mjukt alltså. Men jag vet inte riktigt om det här är ståker. Om du är ståker. eller det är ståker. Liksom, jag, jag tänkte så jag jag inverterar ståker. Ja, det är en inverterad. På sätt och vis är det en inverterad ståker. Men du är ändå på något vis att du, du involverar. Jag inte sagt. Det, det är det som är det lustiga du, genom en teknikalitet så kommer du undan att det blir riktigt stalkerbeteende beteende för att du involverar henne i ditt sjuka fantasiliv men bara för att exkludera henne så att Du involverar och du exkluderar du tar in, du drar in och stöter bort med samma varma hand Ja, ja. Så det Jaja ja, Den riktigt besvikna ståken Som bara såhär som Ja, nej det kommer aldrig att funka Det kommer aldrig att gå efter och tänka Det kommer aldrig att funka ja, men Jag tänkte så här: det, det finns mycket så mycket snack om och liksom, Positivt tänkande Att man ska liksom Visualisera det Visualisera det, så här, jag, jag, jag tänkte liksom att man, man kunde visualisera någonting Så att ens vardagsliv helt plötsligt Blev väldigt bra Därför att ja, det hade hänt någonting annat. Jag hade sluppit den där tjejen för ja, som Jag inte sluppit jag var, var ju Fruktansvärt elak. Hon slog mig. <laughs> och och liksom, jag hade byggt en modelljärnväg. Och hon bara hällde ut sena på Brats sammanslag. Det var rent att modellerna vägde olika. Ja, det var det. Det var, det var en dimma också till bak till En, en slut av fantasi, men säg till exempel, jag hade vetat att de jättefina. Och hon bara repade upp dem och sa färskt framt bort och ja, jag gillar. Jag gillar det här och hela ut saker på modellger mager så som "H0 vad är det för skit och pör", fast det säger det då Matte är där. Alltså Men det är nog det, det, det, det, det, äh, ja, det var helt enkelt ett, ett ett litet tips till vardagen hur man äh, hur, alltså hur man handskas med sin ensamhet hur man och sin besvikelse, hur man kan gör vardagen än njutbar. Låt mig ge dig ett annat exempel. Ja okej, okay. okay. ja, Har du någon bra. gång exempelvis i jultid, handlat en julklapp, du är för sent ute, du går ner till femman för där är allting öppet till klockan åtta, nio på kvällen. Eller pratar vi själva julafton nu? Ja dagen innan, nu för tiden till och med på julafton och det är ju jättemycket folk för alla är lika sena som du och det tycker det är jobbigt mm. för de rör sig långsamt och de, de är i vägen och de kanske försöker ta din blå och de är besvärliga och då ska du vända det här till något positivt istället mm. att de är där och rör sig och då hade jag en liten sån tankelek som jag hittade mm. på där, där jag tänkte att jag har just fått ett telefonsamtal mm ifrån en uh, gammal klasskandrat som jag inte var så jättegång kompis med jag så, men, men ändå, liksom, no någon gång så blev vi kompisar så att vi paläpplen ihop och jag är rädd de får fylla gubben och sådär, no whatever, det blir kompisar han kom ihåg mig, han var inte lite konson av en kuf kan man tänka och han fick senare då jobb på Onsorg observatoriet och nu har han kläm på en jättegång är är allt detta påhittat? Ja, allt det detta är påhittat. Allt detta är påhittat. Unsalna observatorier. Ja, alltså guld, Guldstjälar från specifika, specifika detaljer. detaljer. Mm. Inte också för det är ett radioobservatorium. Men tänk som annat <laughs> observatorium. Där man kan se prylar. Han har i alla fall klämt på att ja. en stor jättesten är på väg ner mot jorden. Och den kommer att träffa om 25 minuter. Okej, där av vi Vilket innebär att det finns inte tid att säga till någon. Om detta liksom. Han säger så här, medan vi pratar, 24 minuter kommer den att slå ner. Och det allt jo, allt liv kommer att förintas. 23 minuter nu, det är helt över. Och liksom, är mer jag tänker på honom. Liksom, vi pratade lite gärna om att de här var goda. Och att det var trevligt. Och att livet ändå har varit bra. 21 minuter nu, vad vi lägger på. Då kan jag liksom se på den här folkmassan. I femman. Va? Hur mycket folk som tränger så Jag tänker, vad underbart det ändå är att ni kan njuta- av er stress att ni ändå lever och tänker på julklappar men det bara är 19 minuter kvar och, och det, det kan liksom fylla ja, ja, ja. en positiv känsla va? Ja, du fejkar någon sorts man av... fejkar en katastrof ja, man fejkar en kontext som gör att, man ett samt... som gör att ja. allt det här vardagsfrustrerande framstår som en... Det, det, är som, det är som så ofta är i livet, som, det där som var så jävla jobbigt. Det framstår ju som en idyll <laughs> i retrospekt, Exakt. Så här, så, så, ja, det ser här som postapokalyptiska Mad Max sitter och säger: ja, Det, det, det trängs i femman. Det var inte så dumt. Ja, precis. Ja. Precis så. Liksom. Eller som: fan, Jag tror det är Margaret Atwood som skriver om. <clears throat> I den här underbara historien där de inte har några relationer längre. Vilken är det där? Alla... Nej, jag har inte läst någon. Ja, men det, det. det är i alla fall mm. jättebra. Fantastisk humor. Eh, de har inga relationer längre. Det är, inte alla kvinnor, det är problem med fruktbarheten. Science fiction-historierna är problem med fruktbarheten. Det är bara några som är fruktbar, de andra är fruktbara. Så allting är reglerat. Ingen har några äktenskap längre. Och huvudpersonen som är kvinna säger, jag tror Det jag saknar det är nog grälen. Jag saknar då nog att gräla med. Och av allt med äktenskap, och av allt med tvåsamhet som finns, så liksom, liksom tycker jag. fan, det, det, kändes, det var liksom. Det var liksom. någon av de sannaste kärleksbeskrivningar och jag har känt. Jag saknar gräl. Jag liksom. har aldrig upplevt att jag saknar just grälen. Det har jag aldrig. Jo, jag, jag kan tycka fan, det var goda grälen. <laughs> jag känner inte igen. Men om folk tänker så, jag tänker då inte så. Jag... I och för sig, på något vis, det här det, att det här är en relation som är reality check. Där någon säger att ja, men de där brallarna ser förjävliga ut. Vad fan, jag det har jag inte tänkt på. men det har du, Nu när du säger det och jag tittar på dem med lite andra ögon, med dina ögon. Se att de är rätt förjävliga. Jag ska nog byta brallor innan jag går ut. Alltså, alla de här små grejerna som är en relation, att, att man får lite... Man får, ett, man får ett annat perspektiv på någonting som... har tycker du så? Jag håller inte hundra med, men jag kan se var du kommer ifrån. Och det, det ger mig en, en fördjupad förståelse för att man kan tänka bla bla, bla. Alltså, det, det, det är många sådana grejer. Men, men, men, men jag menar, det är ju mera... Inte just grälen... De brukar inte vara så frukt fruktbara. Ah, ja, men nu tycker jag att kanske perspektivbytet- är det som är... Ja, det kanske är det som det är, det är... Det som är shit. Men, men är det därför folk går, går liksom till sådana här klagor- går, går till sådana här reklamationsavdelningar- eller upplysningen på järnvägen- och inleder gräl? Är det, är det för att man liksom känner ett behov då av att på något vis får ja, du tänker på människor som är ensamma och som inte har någon att där. Ja, precis. att det, det, här, människor som, för det förstår man ju på folkets Folk som har varit telefonister och sånt där. Folk ringer och muckar. Men är, är det sant? Alltså? Ja, folk det ringer till typ ett och och annat. Är... Ja, ja, ja. ja. Alltså, det, wow! Det visste jag inte. <laughs> Hörde, är... Nej, men när du säger det så nej, men... det låter är, nå är någonting som är som är så Det låter så otroligt rimligt att jag bara tänker men helvetet det är klart att så är det... Ja, nej det är ju det är ju ett av skälen till att just en växeltelefonist eller den typen av uh -huh. first defense så vara infanteriet som först möter kavallerichocken från fienden. Det vill säga stå bakom en jävla eh, wow. disk och, och liksom med sin lilla Hillebari. Teleponisk... För nu får du nu blanda metaforer här. Hey. Vad är det telefonin så är de ju ersatt av drönare nu. Uh, I telefonin. Du kan ju inte ringa få prata med en person där. Utan du hamnar i en sån här... Nej, det... Så ilska mattas ju av, av 20 minuters telefonkö. Var det, lilla? Tvärtom skulle jag säga I, i, det. Inget in, in, kan ju vara en mera fruktbar mylla för ilska än det här. Tryck ett om du har det här ärendet ja, som, det är ärendet. Tryck två. Nu har jag hunnit upp till nio- och jag har fortfarande inte sagt något som låter till närmesevis- som det ärende som du har på hjärtat. Så dröj kvar så kommer... Ah, det. Äh, äh, äh, ja, då blir äh, äh, man blir mer ja. Jag blir oerhört frustrerad av såna här tonvals -crap och just den där som... Tack för att du har tålamod. Det tycker jag är det bästa om de säger, tack för att du har tålamod. Det, du har ingen jävla aning om hur du vill ja, ha tålamod. Så alltså, don't presume. Jag får en sån reaktion. Jag är liksom lite ja, så. Ja, nej, det är liksom, jag, vill, jag vill liksom säga så. Här, som, vad, hur under, alltså, överhuvudtaget det här när det är stora myndigheter tilltalar dem som att vi har ju varit polade sedan vi var små så här, det, så det här lite förtroliga personliga ja, tilltalet det är många situationer jag störde men på det personliga tilltalet så mycket så att uh, just den här grejen med, med taltelefonen, mm. den jag fuskar ju lite grann med att skoja också och äh, skoja och där har mm. jag fuskat med just taltelefonen där jag liksom <laughs> byggt upp en situation där jag och den påhittade relation jag har i det här då Vi, vi det är mycket för, jag stålar mycket för det här med påhittade Jag, är mycket jag, för påhittade. jag vet inte vad det säger ja, men Min fantasi har varit min bästa med. Men nu hittar man på detta eh, att, Min fantasi har varit min bästa flickvän så här, Min fantasi varit min bästa flickvän Exakt, och då hittar jag på en situation där, där den enda lösningen är rollspelsex, för vi vill inte ha sex med varandra Så då har vi rollspelsex, och rollspelsex med då en, en psykolog med ur. det blir inget bra men Nej. istället så kan han ha sådana här telefonrådspelsex äh, och, och då, okay. då kan man liksom göra om de här replikerna till vi är väldigt tacksamma för ditt samlag <laughs> tack för att du väntar äh, det här samlaget kan komma och spelas in och användas i utbildningssyfte du vet väl att du kan göra den här ärenden på internet ja <laughs> <laughs> det är det bästa och då kunde man liksom så att säga återigen försöka vända detta för att man hör ju så många gånger att jag måste ju kunna sno det här och använda det till någonting annat återigen det här perspektivbytet så här, liksom. man måste kunna ja, djur... göra, man måste kunna ta den här motbjudande saken, använda den till någonting annat, gärna dess motsats den här ja, men frågan är, kan flöken nu uppleva som sex i det här den fullständigt opersonliga... Det är det är lite mm. Grace Kelly-vill på henne. Det är lite ja. så här... Grace of Monaco, den svala... Ja, men alltså det, det, det är ju naturligtvis... När man har suttit och väntat riktigt länge i och så tänker jag så här. Fan, det måste ju finnas någon som ringer hit och runkar. Det måste ju finnas någon som ringer hit och runkar. Och som liksom håller på såhär... är det Och som blir... När, när någon kommer till en riktig telefonist som säger... Nej, nej, nej, nej, nej. Inte nu, inte nu. när vi tala med den andra tjejen. Det måste ju existera. Tack för att du ringer. Ditt samtal betyder mycket för oss. Ja, ja, ja. Äh, vi men, tackar ja, men, för ja. Tack för att du dröjer kvar. Jag men så, som, som, som du säger, alltså, det... Är... Men, man må tänka som så här. Telefonrösten, det är en uh, offentlig väg. Mm. Alla andra offentliga väggar sparkas på, ritas på, pessas på. Så varför ska denna offentliga vägg? Det finns ingen som helst rimlighet att tro att den skulle vara frisovlig. precis. Nej, det finns ju. Ingen... Så följer precis som du säger: telefonisten måste få höra. Jävla ja de är the first line of detalar. Absolut, färis. de måste och, och, och få ringen och de ja. Och Sen är det också den att får ringa till myndigheter eller till företag eller till vad som helst. De har en massa. Eh, det, det, de känner sig i underläge. Och det här underläget blir värre när man möter de här fasansfulla robotbrudarna. Så, som det här, tack för ditt tålamod. Ah. Det är shades of asimov awesome alltihopa. Det är verkligen sån... <laughs> en men, men det är dröna liksom. Eh. Ja, det är inte bara drönare. Det är, det är som någon sorts härskare kast av, av svala, artificiella in intelligenser som liksom... Bortifrån att intelligens inte verkar någonting med saker nu. <laughs> så, så Vart vill du resa? Så är ja, så. Sala. Alvesta. Är det korrekt uppfattat? <laughs> ja, men det där, det, den är ju särskilt särskild studie i galenskap. Så det s sist, och har de fortfarande kvar? Ja, ja, men det, det, det är ju lite grann som det här Microsoft Word föreslår olika ord. Det är så där som... Ja, det finns ju något sånt i eh, alla de här stavprogrammen som föreslår riktiga ord. Jag har en väldigt gammal mobiltelefon och föreslår bara delar av ord och stavelser. Men de här nya de föreslår hela ord. ja, ja precis. Så det finns mängder med här sidor att skärmdumpa här över fuck och autocorrect och så var Ja jättemycket tossigt ja, ja, ja. jo nej men precis och det till och med utvecklas en slang som baseras på att de vanligaste sub substitutionerna börjar man använda som slangord få... ja, ja därför att de dyker upp istället jag funderar det om man skulle kunna konstruera ett skiffer som bara gick att lösa genom att man hade en sån här stavande mobiltelefon och man tryckte in två bokstäver i det ord man egentligen ville ha fast man tog mobiltelefonens första förslag. Jag tror problemet är att mobiltelefoner. Men då måste man ju veta att det, mobil... det blir som ett C-sarskert, det blir som ett bokför. Det måste du ha rätt operatör för att jag tror att eller rätt operativ och rätt. För jag tror det varierar över dem. Sen tror jag dessutom, men det blir som ett bok, för du måste ha rätt ja, bok. Jag tror dessutom att det finns att de, att de är individuella, att, att de lär sig vilka ord jag använder. Mm. Att de tycker, Jag vet inte. Jag men det bruger ju funka i vecka. Då måste man liksom få tag i mor, då, för att. ...telefon för att kunna avkoda koden. Men vad är det för dåre som har gjort en kod som är helt baserad? Nej, men det är exempelvis någon med ett stort blödande sår... ...av ett dolkstöt, till exempel. De kommer kommit i gräv med Lady Macbeth. det senap i biblioteket. Ja, exakt. Överste senap i biblioteket. Överste majonnäs. På modelljärnväggen, majonnäs överallt och sån dolkstöt... ...som kommer in där. Och i dödskramper... I dödskampen, då var man ju bråttom, då hinner man ju inte tänka så mycket. Utan då, då måste ju iväg. Och det dyker ju upp då till detektiven. Ja, ja, det är Och då kommer detta, och för att begripa vem det är, då måste man liksom avkoda vägen över den här mobiltelefonen. Alltså att överste sena har, blivit, eh, har, har liksom blivit översatt senare. Ja, precis. Översatt mm. Vad då översatt senare? <skratt> du ligger här död majonnäs som hela modelljärnvägen. Ja, det var överste majonnäs. Men det blir ju en <skratt> annan substitution. Ja, men alltså, du, du frågar den så här. Vad, vad, vad skulle det bli? Översatt margarin. Det är som, som en modern däckare. Jag läser inte däckare. Ja, men en, moder, en moderna däckare är det väldigt mycket med simkort och med, okay. alltså det, det är ju påfallande mycket sånt där och, och just det där. Men är som, det verkligen bra? Ja, det är väl skitbra. Det är, alltså om man, om man gör det begåvat så är det, mm. är det ju superbra. Det är som du vet det här i amerikansk juridik så har de ju det här Fruit of the Poison Tree Om man har fått reda på något på ett suspekt sätt så är hela den så det, men det, ju det, ett, det finns ett exempel. I, i, i Good Wife, som är en, en sån här juridisk tv-serie, där hade de här förleden. Det, som exempel på högteknologisk variant. Vi vet att han hade det här... Han har raderat det här fotot från sin mobil, men det ligger ju kvar på servern. Och just det där mobil, att vi har hackat hans mobil... Är fruit of the poison tree. Men om vi lyckas sitta på ett annat plausibelt sätt att begära ut filerna från servern uh -huh. så, kan, så, kan, så dyker det fotot upp igen. Och då så länge som vi låtsas att det var något annat vi letade efter så är det inte Ursäkla, fruit, fruit of the poison tree. och då, då är ja, jag... ja, just precis där, för att om man bara får. Precis, alltså det är fruit of the poison tree är en bibelreferens pant ja, eller något liknande. Det brottet är att här i kunskapens träd ni ska inte ta frukt av den, vilket innebär att om någon kickar om man har kickat till trädstammen istället så det var frågan om fallfrukt, så har det hela varit okej okay för att ni ska inte ta av den. Det har varit grymt för att kan... man har haft här grundläggande juristiska grymt och liksom snackat sig ur allt annat men hör Eva i det här fallet Eva har ja, Eva det var ja, precis för det, det som Eva, Eva ormen höll på med en tallläkarundersökning det var därför jag låg under kunskapens träd och gapade så stort så ormen tyckte att det behövdes två amalgamfyllningar och då föll frukten ner. F frukten föll ner Jag har ingen skuld i detta alls. det var, det var en ren instinkthandling för mig och sen fick jag ett ett, ett, ett, ett petimal epilepsianfall som gjorde att du jag sålde frukten Jag var rädd för, för krossskador på läpparna så jag gapade så stort för jag kunde för jag tänkte att tänderna är det hårdaste i närheten och de kan skydda näsan då undrar man lite grann hur de ser ut. Men, men de utstående händerna kan liksom i gapandet skydda ifrån det, ett fallande fukten. Det, det, det, det behöver inte vara sant och man behöver inte, det behöver inte gå i Gud. Huvudsaken är att det går i juryn. Och man skapar reasonable doubt. Så, ah, okay. så, så slipper man... Alltså, då, man, då... Slipper man slipper, slipper syndafallet. Man slipper kvinnor ska föda i smärta. Och, och det hade ju varit väldigt smutsigt. Ormen slipper krypa på marken. För Han, han, han går ju inte runt. Ormen gick ju typ runt i chapocrack och frack. Ormen, det framgår ju inte så tydligt. Men alltså, det är på grund av ja, ja, det, den här, just det. Den här insäljandet av nyttjandet av frukt som ormen nu har kryper <laughs> runt på den här. Alltså det delades ju ut en hel De åker ut tänker, ja, ja, och De fattar att de är nakna. Uh, de kvinnorna alltså, hur hår bor med Boring måste inte ha varit när de inte fattat att de är nakna Vad alltså, det, det är lite grann med sex det, det här på 70-talet när han tyckte att det är så naturligt att vara naken okay. inget kan ju vara osexigare än när det blir naturligt att vara naken, det ska vara onaturligt du, men, det, ja, i alla fall insektuellt situation syndafärdet jag vill inte gå så långt. Men jag vi okay. säga så mycket som att frukt är godis. Ja, annars skulle jag kunna säga att en gammalt testament gud är gud. Men jag kan inte speciellt intresserad av en juridik, direkt. Men... <laughs> Nej, det är inte direkt. Och det är lite... I, i svensk juridik känns det ju... Be, det här som kallas bevisprovokation är ju inte så poppis. Men fa... eller, eller det här brottsprovokation. Ja. Det, det här amerikanska... Jag vet, kör med ner den amerikanska struken. Snacka om att det är brottsprovokation och att ha ett jävla träd mitt i den här träd. Ni får checka på alla tre. Men inte det där. Ni kan ta frukt av det. det är hur lätt som helst. Det är inga stäng. Det är inga elektrifierade stängelser. Men han stäng stäng alltså, är det inte brottsprovokation att tillverka en orm som kan prata? <laughs> ja, men där kommer ni in på teodicé-problemet. Ja, men alltså men... Om, man, om man tillverkar en orm som inte bara går i schapp och klack. Utan det kan prata. Eh, och sätta honom och vakta det här trädet. Det är klart, om vi, har att göra med, om vi har att göra med förövare som inte begriper att de är nakna. Då, då undrar man liksom, alltså halvaret Var finns det en ribba i det här överhuvudtaget och var ligger den? Så, ja men vilket sätt är detta ett medvetet brott? Kan det vara ett medvetet brott? Därför att om det inte är ett medvetet brott så är det inte ett utfall av fri vilja. Om det inte är ett utfall av frivilliga... Det är, det är insanity plea. Ja, om det inte är ett av frivilliga så ska jag underkänna hela syndafallet. Jag tycker att syndafallet är... Det, det finns stora juridiska problem i det. Det ser det här med brottsprovokationen. Att, att liksom ha den här jävla frukten så oerhört tydligt displayad och sen, sen dessutom ha... Men, men... Man tillverkat frukten själv. Ja. Med någon slags narkotikareferens så kan man ju säga att en brottsprovokation får ju möjligtvis... Provocera, köpa något men du får inte tillverka själv och sen får någon. Nej, precis. börjar det hända. Åklagaren har liksom fabricerat, fabricerat detta crack som hänger i trädet. Ja, Crack-äpplet. Crack-äpplet. Eh, det, det finns ju problematik i det. Sen, men, men sen det här. Ormen, det är ju det här. Ormen är väl Satan rimligen och du säger lustigare den fallna in, <Tiller> Iyan... den fallna ingen, alltså han... men allvarligt så alltså han Satan innan innan han har lurat för. Jag är inte bara en en en ordentligt välklädd ormen. <st watching> Okej, okay, men låt oss säga att han är satan. Det vill säga han, han var. Men han, han, han, satan han var. Han var, var Guds man ända tills han blev för ambitiös och, och sen kom synd. Och man men kan, det är inte bara kan... Blake som har fått det. Nej, nej, nej, nej. Men det, det är, Nej, alltså Lucifer var ju en lovande kille. Han var uppencoming man. Men, men, efter... men var det inte som så att han hade lite synpunkter på polisokraterna och det där? Precis. Men grejen är den. Alltså Lucifer är Rudolf Hess. Nu måste David förklara. Nu sitter det. Han ligger bra till för att ta över efter Gud, eller Hitler som vi också säger. Jag ska låta David förklara ytterligare det här. Jag känner att jag trasslar dit med en väldigt truppenibelpack. Jag vill köpa en vokal. Jag vill ringa en livlida. Sen kommer fallet när man hoppar fallskärm över Skottland. Okej. Oh, Okej, okay. ska, ska vi försöka. Typ, man faller, som... från, faller från hög höjd efter att ha flugit ensam då från någon från, från flygplats i Berlin. Men jag skitserar. Men vem frestade Rudolf Hess? Nej, det ska jag inte fråga. Det var han, Martin Bormann lät honom aldrig prata med Hitler och han blev allt surad. Alltså, jag tog fan-diktomen på en av Mein kamp Snälla, någon, jag får prata med. med den här tråg, megalomana tråkmonsen som styr halva världen nu skitsamma <går> men, men det, var, det var inte det problemet är inte dess nådvittnet trasslar <går> i sin immaterial and irrelevant <går> dess nådvittnet pratar med bägge fötterna i munnen som helst. Skitsamma, vem som frästade Rudolf? Hes inte lika intressant som vem som frästade Lucy. Men... Ja, men om det var ormar i kabinen så det är snakes det snakes som att du... Snakes. Rudolf Hes säger att jag har gått enough videos of motherfucking snakes on this motherfucking <laughs> Som helst. Vem frästade ljus? Det är återigen teodicéproblem. Ja. Det är ett ständigt problem. Det, det fanns ingen ondska Men vem fan frästade Vem lurade Lucifer Inte bara Martin Bormann som var den jävla jag. Och... Men vad hade han försvunnit? Vad, vad var hans poäng? Vad fick han ut då det? Det måste ju finnas uppsåt. Blir det inte så? Finns ett brott utan uppsåt? Alltså. Jag menar, alltså, alltså, ormens uppsåt kan inte bara vara en liksom, slank midja och hela tänder. Nej men, Nej, men Lucifer är ju den första... Vi pratade ju förut om vem är den första superskurken. Det måste ju definitivt vara Lucifer. Ja, okej. Okay. Dessutom har han den här psykologiska motivationen som är så oerhört djupgående som, som just superskurkar ja. har. Jag gillar att vara ond. That's it. Nej, men hela, jag gillar att ond, det. ond ja, Jag har problem med det jag, jag, tror så här, jag gillar att veta bäst Jag gillar att vara smart jag gillar, Alltså alla de här sakerna jag, jag tror att de måste gilla positiva saker Fast att de har Uppfuckade prioriteringar av... Allvarligt bristande prioritering ja, för... Dålig konsekvensanalys Ingen som helst förmåga och genomskåda en budget Budget? <här> <här> <här> Fan kom Nej men alltså kostnaderna för genomförandet. Den ja. moraliska kostnaden. Ja den moraliska. Den moraliska ja. budgeten. Den, moral, den, moraliska, den moraliska- budgeten är felaktig. Tror jag. Ja ja precis. Det är det. Det, det är kredit. Det finns en fel i skälen excel <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja okej. Okay. ormen, helt rätt att ormen måste vara en verkligen den första superskulken. Uh... Ormen, eller... Va, om nu ormen är lucifer. Men jag tror ormen är lucifer. Ja, i detsamma historia. Det är flera författare och flera historier. Okej, alltså. okej. Okay, okay. Nu kommer den textkritiska läsningen ja, här. Som... Alltså... Det fanns ju en variant där ormen hade en betydligt längre sån här superskurksutläggning innan jag var åt äpplet. Så liksom... <laughs> Så la nu texten under alltså, hans vi... kommande världskära och Han har ju han, han, bas han har ju någon slags insnack. Han säljer ju in hela det här med, med äppelätandet. Alltså, nu har jag glömt naturligtvis, vad han säger. Det ingår väl i hela konceptet att vi inte ska... Ja, en tugga. Det är lite lite snövitskonceptet. Men det är inte också som så här att Eva tuggar och äter äpplen, sväljer och får däremot 100 i del av kunskapen i kunskapens frukt medan alltså, ja, Adam den äpplen, av, när, när prinsen... fastnar i halsen på Adam så Adam får inte 100 i del av kunskapens frukt. Uh, nej Det är vi... inte bara att den här historien berättar också att Karl. Precis, nej, äppelbiten fastnar i halsen Han faller i en djup sömn, lägger sin i en glaskista Av dvärgarna Vad kommer dvärgarna? <laughs> Sen kommer en prins och kysser Adam Och då hostar han upp sitt Adams äpple Och blir stendum Och fattar inte att han är naken <laughs> Någon av no, no, no, någon Har aldrig gifta sig med honom Ja, jag vill ta den där snygga hunken som är helt dum som ett spår han fattar inte ens att han är Nej, han är liksom typ någon sån här Fabio-modell som bara går runt med blåsfön och hår på en, på en, på en strand nej, det är så, i solnedgången Intervjössnöt vi har liksom, vi har spånat upp två tredjedelar av ett ganska anständigt gay-porrfilms manus det är, är vår ambitioner med podcasten och vi lyckas få fram två tredjedelar delar av ett något som är anständigt grej på det som nu så är vi <här> <är bra>. <här> vad, mer, vad, mer, vad mer kan man hoppa för tid. <här> det är tid? tiden? Men jag har ord. undrat lite andra, det lite det om Det stora plöten med historien är ju, som i, i mycket annan, som i en bondfilm eller som ibland i Kro och koms, att skörken är mycket roligare än, äh, än Hjälten. Ormen tycker jag verkar, alltså visst, guden har, den gammaltestamentliga guden har skapat en massa saker, men uppriktigt sagt, allt det där vardagsljus och så vidare, det är ju helt i sånt dunkel och sån ofelbarhet. Att det du det här vardagsljuset! Ja, men det, det är ju helt i dunkel! Ja, men det blir ju där den ja det blir det, men alltså det är lite tråkigt. Den här oron med det. Ja, ja, men det blir ju samma som Staffan Hildebrands G, kan man dra en osett parallell till. Mynbjörn. Mycket kul att se vad de har lyckats bättre med det här. <skratt> Okej. <Okay. skratt> <skratt> Nynberg 47 är en mycket fräsigare rockgrupp än Barn med Nils Ja, Jensen. absolut. Alltså, Nynberg... Hundarna brinner och ja, hundarna nej, brinner. Kan... <tryck> ja, men, kan... <tryck> kan du komma ihåg? Barn krigar inte. Barn! Du kommer verkligen ihåg? <tryck> Vi hade den på VHS hemma. Mina ja. syskon såg det tusen gånger och gick sedan runt och deklamerade det som Shakespeare. <tryck> Som inte farligt att börjar använda koden och ah, Håll holtcheft dunk ett prins oj det är när sudden kommer in i affären när han köper kondomer wow, ja. Niklas Wallgren oh, men... jag har inte rånat så inte så för jag kommer då Magnus jag skulle ha tänkt på lite tidigare det skulle... har du inte snackat med morskaren ja. du sa ju att det skulle göra det det, det kommer det, det var en annan ja ja, ja. Det var bra, jag, jag, har. jag har två biljetter till Grekland. <laughs> det, det, det, alltså, det vore helt fantastiskt. Om du har suttit i den här i 35 minuter och pratat med dem. Liksom, och nu får du sådär kortvarig lapsus, liksom, så säger ja goda har nu inte fått ett sms i banken, och <laughs> du jag har två biljetter till Grekland. <laughs> Genomt, du är ju du är redan bättre hugglade det... Men, men för, för att avrunda Min parallell här ja, okay. Niklas Wahlgren och Nils Jensen Är typ, de är, de är gudar Okej okay. Medan däremot äh, äh, Olle Jungström Är satan Okej, okay. där är det intressantare Att, ni, att Olle Jungström är intressantare Än Niklas Wahlgren Det är lite en stating the obvious. Ja typ så han är min Nynberg 47? Ja. Eller Reperban som de också kallas. Just det. Åtid. Det är ett vacker då som kanske till och med kommer från 90-talet. <laughs> vi jobbar oss upp mot 1985 just nu. Piccadilly Circus. <laughs> Nej, det är till och med 86 tror jag. Jesus. Men kom, nu, alltså, då har, har någon slags poäng här nu. Uh, <laughs> dude oh, flett mig så vad hon till det var så värre och, och närma sig poängen oh <laughs> well, i'm gonna rule in favor of that Ja, nej, nej, nej men, men precis. de, de, de, de faller ju platt till märken barn. Det är, jätte, Jöns, det är ju lite ja. den där, Det är fasansfullt uselt. Men det är där mot ondskan, det här och, Olle Jungström som sitter och spelar en kistebot av och shiny, shiny leather ja. med, och har någon grop och sen ser något så något det någon så kallat 80-talssex som Sashima mm. och Sashadunskan. Men alltså, sen, alltså det, är en annan, mm. det är ett annat problem med ondskan. Det är ju ofta att de får ju inte, inte helt sällan snygga kläder ja det är klart. Oh, men du har Hugo Boss som ritar ss -uniformen. Ja, men de skäpt sisterna nazisterna. Om <skratt> Hugo Boss ritar det <skratt> med SS-unions. <skratt> det vet alla våra lyssnare. det vet alla. det vet alla att Hugo Boss men Hugo Boss. det var inte därför som, som, som, som liksom, nej men även ja. på film så så har jag ofta ta en bond De har ju en gigs. <laughs> det här om att våra referenser skulle komma fram till 1985 var... Det visades ju bara dödsnapp. Okay, nu vill ta... vi på 60-talet. Okej, okay, vi får på några. Någon jävla referens nu då? Kurt Cobain är inte så snygg klädd. Uh, nej, nej, Det var ett plåsamt men... försök att ta sig fram till 1990-talet. Det lyckades sådär. Nej, nej men det... Um né, mas Va? <laughs> Nej, men du får det, vi får det exemplifiera med Bond-film. Visst är det så det, det är ju alltid enklare att gestalta är det, det här idylliskt svårt medan mot dystopi är lätt. Det, alltså det, är, det är en variant på den grejen. Så så, är man fullständigt fantasilös då, då drar man ju till med det här Å oh, så spikar jag fast hans tunga i väggen. Och alla bara tänker Wow! Spika fast tunnen i väggen. Det, oh, det är ju det här som alla däckare gör. Så här så, Ja, jag kan inte gestalta något, det finns inget psykologiskt djup, mm. det är inte särskilt roligt det här men jag, kan, alla, jag hittar bara på seriemördare som liksom sorterar kroppsdelarna i olika mönster, för ja, det är det är det är ju en annan variant det är ju den tråkiga mm. Det är det ja, Stephen ordet. King säger ju det i, i On Writing, han säger det jag försöker gripa tag i läsarna på alla sätt jag kan, uh. jag försöker liksom fascinera dem eller uh. skrämma dem, om, alltså, i, du... om inget annat funkar, då försöker jag äckla dem, då kör jag the gross out uh. för det är liksom det sista och det är det lättaste, det är det här spika fast tungan i väggen konceptet. Och det är så fruktansvärt fattigt. Så det kan, så är det tråkigt. Det, det, det, det kan man liksom se på när man ser, en riktigt, eller ser eller läser en riktigt ruttendäckare. Ju fortare de börjar spika upp tuggor på väggen ju mindre. Men en riktigt bra däckare. Den kan fastna i den här äktenskapsskildringen. Och sen sugs man in i den. Och sen är det den som är grej. Alltså det är ju, det är ju förlåtligen Tolkien som exempel. Han kan ju liksom fira triumfer som diskbänksrealist och, och liksom, det behöver inte hända något läbbigt på skit länge för att, för att liksom historien det räcker med att han hintar om att ja, i värsta fall kan det hända något jävligt obagligt här och eventuellt borde en clown i kloakerna som lockar ner folk med ballonger. Ja det låter absurt men det här är 1600 ja. sidor av pure gold. <laughs> ja nej, men det är sant. Uh, det är sant. Så, så kan man, det, det är bättre. Det är, det är liksom, men då, då kommer jag ju därför att då är det en skurk som inte eller du är det en skurk som inte skildas och det, det är ju mer att man funderar Jo, ja, ja, ja, men det är, det är den här cat people-grejen att, att de här skräckfilmerna det, det, det är en enorm alltså ibland så är det som att då, taskig budget och och hård filmcensur kan vara den kreativa människan för man kan, då får man inte spika fast någon, någon tunga i väggen för det går, man får inte det för censuren, dels har man inte tillräckligt bra specialeffekter så det skulle bara se ut som plast om man spikar upp tungan på väggen dels så säger censuren att du får hinta om att det kanske eventuellt är det som händer och, och sen om du har en blicksnabb inklipsbild på det så ska det vara så jävla mörk så man inte ser varken det or ordentligt. Alltså... ungefär som hajen är det, de har inga pengar att bygga. Ja, men... den funkar inte så bra. De kan ja, de... inte ha med, de, de har inte De har inte medel, de De har medel, de har att det var nåna stora lycka var att det här hajen fungerade inte. För hade den funkat, hade han haft en mycket sämre film. Och då har han försökt få en bild. Precis. Det För nu som det nu var, så var hajen, hajen var fullständigt hopplös. Det var som att liksom ha en barnskådespelare som springer ur bilden, liksom det funkade aldrig. Så att det var liksom så här, okej, okay, vi löser den här scenen utan hajen och sen klipper vi upp och tänker vi, shit, där är mycket mycket bättre. Det är oerhört lite bilder på haj. Ja nej det det det blir jätteblygt spännande. Därför därför att det är lite på haj. Och, ja nej det det är ju som de här. Det och som, som du säger som liksom, ballonger, ballonger såna gaterbrunn eller någonting annat. det blir också spännande. Men, för, vadå? Vad det för Varför för, fan då? Varförför kommer du upp med en ballong ur gaterbrunnen? Ja, antyda. det. är att i och så i flickorna. Ja, precis. Antyda antyda, antyda, antyda är bättre. Mm. Ehm, men färdigt det är det ord men jobbar med också antydande. Alltså. <laughs> Ordman var en subtil B-filmsregissör i Wall Luton. Nej men för det, det är, han han är inte särskilt klar över konsekvenserna mer att han, han han vad är han, han säljer väl in det att det antyds att det ska bli bra eller. Fast, men, jag, men, vad jag inte att det att det hela är en skam liksom att om ni bara äter <skratt> det ja, ja men det är väl lite där, kan... alltså han han är väl bara liksom lite rebel? Vad han, han, han, han kör på Eva är den här grejen som. På och på kicken. kycken. Ja, Har du vågat? Eller inte. Vad, är det. Inte något sånt. Eller, eller snarare är det, det här. som... Varför skulle du inte få. En ganska. som man kan tycka är relativt befogad fråga. Hur jävla blind är din auktoritet? Varför skulle inte du få äta det här jäkla äpplet? Det är ju här runt. Men det är ju väl också en grej som gör honom till en bra och ganska modern skurk eftersom man har inte bara försonande utan rätt attraktiva drag. Han blir liksom en förespråkare för vilja och val. Varför skulle du inte få göra det här? Har du blinda blind i till exempel inte något bra? Han argumenterar mot blinda auktoritetstror. Han, han är inte alltså, bra. De är tilltalade i något Ja, men De här bästsällda författarna som kokade ihop gamla testamentet, de här de gammaltestamentliga patriark de här som skrev det här. Hade de de värderingarna? Alltså jag tror att några av de alltså, frågorna, är... de, måste ju vara, de måste ju vara de måste ju komma ifrån de måste vara helt tidlösa för att det är liksom frågan dem. de måste komma från multiliterade och muntlig tradition, då har du en massa stökiga människor som du måste få sitta ner och hålla käften och lyssna, och då måste du vara en duktig berättare. Mm -hmm. Och ska du vara en duktig berättare så tror jag det är ungefär samma regler som det är Steven King och Hearts. Då måste du vara. Ja, men psykologisk subtilitet är ju kanske inte nummer ett på den listan. Nej, men jag menar, alltså de följer många. Alltså, det är lite grann. Så, så, så, blir ju den som en actionfilm, alltså, det börjar ju med. Man, det är mycket man shots liksom. det är mycket production value i början Nu liksom. att, att du skapar vi ja, budgeten är enorm Bara på ja, du sidan Nej, alltså, det nu skapar vi kan det är men liksom, det är ganska klass, det är grepp som finns många actionfilmer också senaste Star Trek också vi börjar med senast liksom, senaste Star Trek för de som inte har sett börjar med att de går ner i en vulkan är mm. de första tre minuterna så mm. det kan inte ens räknas som en spoiler ja, okay. men, men det är ju liksom enormt jävla man i Mm. Bond-filmer har en flerstykken, många snäckor. De börjar med liksom jättestora dyra Så tänker här ska ni få med på en åktur. Och så, så då, då liksom tänker man, ja här är Gud. Han tänker inte snåla på att gråta Jag kommer få järnet, komma att berätta. Sen kan man gå över till precis som du säger med, med Stephen King för sen, kan man gå över till mycket mindre, mycket mer trivial, mycket enklare diskplankrealism. Nu går vi över från det här skapandet av himmel och jord. Till ett jävla drama som utspelar sig ja, i, i en handelssträgggård. Till någon sorts norénpjäs i en och, så går det här. Men jag har visat innan att äh, jag kan om jag vill. Eh, om ni bara hänger med tillräckligt länge så kommer jag kunna igen. Eh, och, och, och liksom, men, men alltså till slut, vilket blir min kritik mot den här, den här verket också. Så, ja, så hemfaller han åt fastspikandet av kroppsdelar. Och, äh, <laughs> just det i, i slutet av, av Nya testamentet blir det jävla massa frastrikade kroppsdelar. Och jag vet inte. Rena radiomässor. Nej, och jag jag vet, inte, jag tycker liksom att det, det, det blir en sämre historia. Alltså som du sa tidigare att fast Vadå det är alltså, en glasklar historia. Man men alltså skulle vilja upphöja Man, man till, har i princip till som någon slags allmän lag alltså, man hindrar till... en jungfru. Med sin enda son som man sen offrar fast man mycket enkelt med bokstavligt talat Deus ex Martina för let's face it man är Deus. Ja. Så, så skulle man kunna lösa upp det här men, men det istället finns, låter finns... man honom försmäckta där och då han får suga uh, på ättigsvampen uh, och han uh. skriker på, på, på hebreiska Eli, Eli Nej, men... är en massa baktoni, min jo, gud, min gud ja. varför har du irriterat mig Exakt. Men, men återigen alltså, vi, nu tar vi det specifika ja. som förut att när man börjar spika fast pilar då blir historien tråkig. En historia som handlar om fastspikandet av tungor på väggar är en tråkig historia. Och du har fullständigt rätt. Därför att i den här historien, som påstår sig vara en moralisk, sedlärande berättelse om poängen med fritt val, mm. så finns det ingen som helst problematiserande av de som utför själva spikandet. Det finns ingenting som att nej, den här romaren tvekade vid hållandet i hammaren. Ska jag verkligen göra det? Nej, det Ja men om det nu är en bra historia varför använder de grepp som inte ens klarar en gradens B-film? Alltså om det ska handla om frivilliga var det den här spiken? Men du, du glömmer bort att det är väldigt mycket production ser i uppenbarelseboken Ja men uppenbarelseboken har... är en sån här efter, det är en sån här tredje när filmproducenterna får se ska ni försöka sälja det här? Det kommer aldrig. Kan ni inte alla... ha lite av som kokar i ja, avblod? Exakt. Och sen och det kommer sen, all... den här ängen ja, ja. och så, det sjunde in Ja precis. Ja, precis. Det, det blod, är ju så här är en ja, stort jag, jag kan till dem för det här uppenbarhetsboken. Uppenbarhetsboken är att i efterhand konverteras upp till 3D. Ingen kommer att se det här. Ingen kommer att tycka det roligt. 14-åringarna kommer inte att gilla det. Gör 3D av det. Och sen måste, sen måste det vara mycket mer production value. Så jordens undergång typ och, och, och änglar som pålåser i väldigt stora basuner. I censor. Ja, vi fyra skrattar. snubbar på varsin slags häst. Det <laughs> är straf. Liksom det, är, alltså, det är så fort en slags, det <skratt> är gotlandsrust, det är den. Så fort, det grappar lite gärna i uppmärksamheten i den här stor. så drar man in grejer som hör hemma i japansk monsterfilm. Det är rena rama Godzilla. Ja, men det typ. är det liksom. Det är, det är stora jävla monster som reser sig ur havet och spottar eld och blod och trumpeter och pudor. Det är typ moffra. mycket ja, Godzilla. Ja, men det är det. Är... Och så här, någonstans så tycker jag att det här tyder på att ni inte har jobbat tillräckligt mycket med karaktärerna. Liksom. Det är inte avrundade karaktärer. Liksom. Det, det är liksom inte... Det, det är plattaste farsfigurer mot varandra som liksom slår varandra ja. ihop. Liksom... Nej, vi, vi hade efter... Vi, vi, vi, det, var, det var så här notes från the producer att, att Jesus är en väldigt intressant figur men, men skulle det inte förmänska honom väldigt mycket om han hade en sån här scen som pappa pratar aldrig med mig. Han, ja. han täljde aldrig barkbåtar åt mig. Ja, då är jag scenen i öknen när han pratar om oromen igen. Den är liksom... Jag undrar lite grann vad de pratar om med tanke på att det inte går roligt in i öken. Men det, det är ordet på alldeles trädgård här. Du var ingen övning, En vacker Just nu är det sanda tillsammans. Men en gång. Bara snacka om, vad snackar hon? En gång, jag ja, Det är bara dumheter liksom. Nej, jag tycker att det är liksom... Den har stora svagheter, okay, som, ja. som historia. Liksom. Det, och det ähm, ja. skrivet av många personer det är sammansatt. Ut. Nej, men det är ju så typiskt. Alltså, Den enda som fick writers, som writers Guild gav kredit till sitt var gud. Men det är ju väldigt många som har bidragit med. Additional material by Ja, men vad heter den där som alla gömmer sig bakom när de inte just det, det här det här standardnamnet på på ja. Manus för fan, jag glömde det. Mm. Vet du vad? Jag tror att vi ska få, gå, få ta fram din iPad ska vi se hur mm. den låter Ja, jag ska ta reda på. Jag ska ta reda på <laughs> vad heter alltså eh uh, uh, mm. Writer credit. Okej, okay, det, det var inte riktigt ännu. Det var bara lite grann. <laughs> <laughs> Men det är, det är ändå fascinerande. Jag gjorde det en gång förut när vi inte spelade in. på så. Det mm. uh, mm. Vad ska man söka på då? Writercredit. Ehm... Uh, Writers... Generic writing credit. Nej. Uh. Om jag <laughs> söker so, okay, på Writer's credit, no blame, vad kommer det bli då? Det blir låten som king of no blame, Writer's Guild. Isshing of Writer's <laughs> Guild. Um, no Writer's Credit. Uh, in. in <laughs> Mitt lilla knorrande Det går Detta inte, det är omöjlig. fullständigt omöjligt Fullständigt Al omöjligt Alan Smithy Alan Smithy, precis Alan Smithy. Jag skulle då vilja då påstå att äh, Just det, Gammalt det. och nytt testamentet. Det är lite alltså så Så dyrkar vi Alan Smithy <laughs> Så du menar att Alan Smithy är gud? Där skulle jag säga att Alan Smith är fadern, sonen Och det heliga spöket Medan där mot Lucifer har vi då kommit fram till Rudolf Hess Det är, det är de, de lite de Närmast metafysiska slutsatser Som vi har lyckats komma fram till I det här avsnittet Ja, nej men det, det, det, då... det är så, så att Gud är Alan Smithy och, och, och Det är för att alla andra defaultar Alla andra liksom backar ur Och säger <laughs> att jag skrev inte det här jag bara, nej. Nej, Glöm det Ja, jag har hört det här. Har... Lucifer är e. Rudolf Hess. Jag hade ont om pengar. det stod en skrivmaskin där. Jag visste inte vad jag skulle göra. <laughs> jag var inlåst i writersbildning. Precis. På jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var en miljon apor. Jag hade oändligt mycket tid på mig. Jag bara hamrade på skrivmaskiner. Så kommer den här skiten ut. Vad fan skulle du göra? Just det. Bibeln är skriven av en miljon apor som hamrat på skrivmaskiner i oändlighet. Och sen har Alan Smithy fått writers credit för alltihopa. Och därför... Är han Gud? Är det så? Så jag började hålla mig. Okej. Okay. Det var allt för stunden från huvudnyheterna.